Чудомир, женомръзец, богатият търговец, пешохаджийски втурна в ловджийското кафе незголяма. с голяма, книга под мишница, седна при кекердекя, тикна му я под носа и почна. Диване! Все за теб съм мислил до сега. На, гледай! Гледай какви кучета има по света, не като твоето, с което изгори душицата на Оня Сиромах. Немски каталог, най-новото издание. С го получих по почтата. Гледай, избирай. Аз съм насреща. Кекердекът, който се гласеше да пали цигара, върна я в кутията, сложи. Очилата, намести се и запрелиства. Още на първите страници очите му се опокориха като чукнати яйца в тиган. Бря, майка му стара, бря яаа, хубава стока, бря. Да си жив бе, Пешо. Да, си жив бе, момчето ми. Тюууу. Я, я, я. Хубаво не, ми чудо. За теб съм ги изписал нарочно, че ми умръзна да те. Гледам как се стискаш без куче цяла зима през корема, сякаш пъпът ти се е развил. Казах го и пак го казвам пред всички, ще ти купя едно куче от тия, което си избереш. Ще ти го купя, ако ще да струва сто та тада се. Засмееш и хем да се оправи времето, хем да ми тръгне на табла, че от как си. Се намусил, изхвърлял съм всичкото геле на света. Разбрали? Гледай, отваряй си зъркелите и като си харесаш, само ми го посочи с пръст. Повече, неща. С пръст само ми го покажи. Кекердекът се ухили като разрязан пъпеш. Хем му се вярва, хем сякаш. Прелиства, ближе пръст, пак прелиства и нарежда авторитетно. Това, дума, е графон. От италианските е, без разлика. Бива си, ги. Селавчоло, покойният, бог да го прости, имаше едно такова преди. Войната, ама куче и половина беше. Като джавнеше и хупнеше, и дурде го, видиш, и го не видиш. Стрела. На левия крак отпред имаше беличко и ухото, му беше отхапано. Друго живо не съм виждал. Панта, я гледай. Я гледай, стойка, а. Гледай, козина, уши, муцуна. Я, я, я, това пък докарвана, вълча порода. Тери пише, пешо? Ши е лупли. луп ли? не луп, от тях е, познавам ги аз. По опашката си личи. Ами тия, рунтарите, пак грифони са? Грифони, ами какви? Тях и военните ги въдят. И за полицейски ги бива, пуштините. Носовете им подушват от тук до зара чак. А тия с гривите? Лъвска, природа, а? Ха, ето ти сега сетер. Тия са те, сетерите. Добри са, ама не, са за нашите тръннили места. Като го пуснеш в драките, и дългата му козина, се накичи стране и белтрак. Мръсни са. Играй си да го чистиш после три дни. Не ги ще тях. А, ето ги е муичките понтери. Ох, на, дяда аа, черничко около очите, отзад на гърба има пак черно, сякаше са, бански гащета, и тук там по корема пак черни колялца. Понтерчета, същински, понтерчета. Да ми си жив бе, Пешо. Да ми си жив бе, момчето ми. Това се. Казва каталог, бабанка, и като го загледа, загледа турачено заби пръст върху нарисувания понтер, дигна ухилена глава и извика, тук съм, пешо. Това искам. Ха да те видя колко ти струва думата. Дадено бе, брат, дадено. Речена дума, хвърлен камък. Понтер, понтер, сетер, сетер. И булдог да беше ми поискал, ще ти го достаря, само да не, те гледам такъв че почна на кадилница да ми намирисваш. Ама едно ще ти кажа, братче. Внимание трябва, че има имитации, аа! има от тях едни кръстосани, дето и в да го заключиш, пак гладно ще умре. Чиста природа ще гледаш да е. Да не те измамят, а бе ти на ни няма да се грижиш за тая работа. Аз съм насреща. Само ми, кажи къде в България може да се намери такова куче, и повече не ми се. Меси. Аз ще я нареждам по-нататък. А, има ги, навред ги има, но все човек не е сигурен. Само на едно място. Съм сигурен, че са чисти, ама там ни няма, ни тебе, ни мене. За тебе, пак, не зная, ама мене там мен няма никак. Защо да ни няма? Казвай де. Къде? Къде ни? Такива чисти понтери и такава стока има само негово величество, царят. Хуоо, че от това полесно има ли бе, кекердек? Чето или е било, мъчното? И като смигна на натрупалите се на около ловци, продължи, ами че ти не знаеш ли бе, не съм ли ти казвал, че интендантът на царя ми, е личен приятел и съст студент от Берлин. Че ни с него сме си и, както, сме си с тебе, с Василча, с пантата. Колкото пъти и да в София се си пием, заедно ракийцата и играем табла. Тупам го като нищо. Едно писъмце като му, драсна, и свършено. Отто и по здраве. И понеже Пешо знаеше, че кекердекът храни страшна омраза към всички живи, същества от женски пол, смигна пак и добави. Един хубав женски понтер, ако не получиш до 10 дена, мене да ме не. викат Пешо. Ще го освободя от гарата, ще ти го доведа в къщи и ще реча. На, кекердек! Заповядай! Че аз за приятел умирам бе. Как ме мислиш ти, мене? Кекердекът помисли, помисли малко, пътръсна глава, стана прав и отсече. Аа. Тук работата малко става по-инак. Тук няма да се разберем. По, е точка не ме закачай. Аз женско куче в къщата си не ща. Аа. Не, не, ща, ама защо? Как тъй? Женско, разбира се, ще е, да заводи кученца, тай. Други приятели да се здобият с хубава порода. Ами как? Само за тебе ли? Помисли и за другите. А, а там ме няма, заклати глава кекердекът и затръска яката на. Сетрето си, нямаме. Не можеш ме убеди. Женско куче прага ми не може да. Прескочи и толкова. Женска вяра неща. Имам си една, и тя. Ако не ми беше, родила три момчета, триста пъти до сега да съм не обесил у дома на сливата. Не става. Не сиха би думата. Не става. А бе нека ми го изпрати интендантът, да ти го доведа аз онова ми ти. Ангел куче, че ще видим щеш ли, не щеш ли. Нещ женско куче, бей. Разбери. Не интенданта, не царя, а ми от ония свят. Да го изпишеш, женско ли е, дръж си го у вас и толкова. Къкърдьокова работа. И той ми било член на дружеството. Вместо да си го вземе, че да се развъдят и да се здобият всички ловци от града с породисти, кучета, а той женско нещал. Глупости. Капризи. Аз пък ще ти го доведа, ще го пусна в двора, че да те видя какво ще правиш. Какво ли? Ще го хвана за краката, ще те настигна моментално, че ще те... Пухам по главата с него, ще те пухам, та да ти кажа, че нещо женско, не, ще и неща. Чури! А, и като запрати каталога към тезгяха, изпсува, тръщна вратата и вятърат. Развя се трето му нагоре по площада.